God aften, god morgen, god formiddag. Velkommen. Det er en ære at være i deres ører her. Eller frue, eller frøken. Det er jo podcast. Det er de sorte spider, øh, Den sorte spejder. Anders er syg. Vi har besøg af tre dukker. Det er øh, altid et helvede at besøge af dukker, fordi øh, hvem er det, man taler med? Øh, det er jo skumgummi. Jeg synes, det går rigtig godt i det her tilfælde. Øh, selvom jeg kan ikke lade være. Men det kan man se på lørdag i programmet, som kommer altså i fjernsynet på DR1, lørdag kl. 18. At den ene af de dukker, øh, som jeg taler med, øh, simpelthen har øh, tænder, der står lige ud af kæften. Og det er øh, lidt svært, fordi jeg ved ikke, skal man sige sådan noget, eller skal man lade være at sige noget. Fordi måske er et lavet med vilje. Øh, prøv at tjekke ud det, er ham der er øh, kameramand eller fotograf øh, i, i programmet på lørdag kl. 18. Det her program, øh, det er en podcast. Øh, vi er meget glade for, at du downloader den, øh, fordi at, øh, vi er så tæt på at slå rekorden igen. Så hvis du bare har en eller anden ven, du, på en eller anden måde, du sidder hjemme hos ham eller hende, øh, så siger hun, jeg skal lige lave noget te, eller jeg skal ned og skal sætte vasstøj over et eller andet. Så du er alene i hans eller hendes stue, så ser du, så står hans computer der, eller hendes. Så, kunne du, så dør man jo ikke af. Lige gå hen, og så gå på nettet, og så gå ind og tilmelde ham. Podcast. Tre klik, fire klik, så er man tilmeldt, og så klinger den i, i, i bøsen herovre. Øh, fordi at vi får så meget ros, fordi at, øh, det er meget sådan noget med, med det. Jeg øh, har meget respekt for, for nye medier. Man ikke er helt klar over, hvad egentlig en befalder, og iPod eller podcast er forgået et nyt medium. Så, øh, så det, indtil det, det sådan bliver alvendt så er det totalt hipt at have mange. Så I må meget gerne downloade. Tusind, tusind tak. Nu kommer udsendelsen fra mandag den 15. 10. 2007. Velkommen til de sorte spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen til de sorte spejdere. Jeg hedder Anders Lund Madsen, og jeg er jo alene i den forstand, at Anders Breinholt han er øh, gået for en syg ud i vrede. Nej, han har et stopskifte, der er aldrig højt. Og det gør, at han skal holde sig fuldstændig ro i de næste 26 år. Det har betydet et par i dette program. Og blandt andet er det jo så nu, hvor man sidder på sin fødselsdag og ligesom har en meget tung abe på sine skulder. Men det skal man ikke være bitter over. Det er kun dejligt. Så har man jo også sendetid. Øh, og det er en fantastisk uge, vi går ind i, øh, fordi at det er jo efterårsferie. Og for os øh, i de sorte spejder, som jo stadig er øh, Gry og Filosofen og Algodt og i dag Henning på Teknik, øh, som jo øh, skal til Island her på onsdag. Det vil sige, Henning skal jo ikke. Men vi andre skal, og Anders skulle også, men det skal han heller ikke, fordi at, øh, vi skal jo øh, derop og... Det er ikke Iceland Airwaves-festivalen. Mm -hmm -hmm -hmm. Og øh, den forbindelse, så er der jo en masse forberedelse, øh, som jo går ud over det her. Nej, det kan man ikke sige, fordi der er jo virkelig et, et godt program klar i dag. Jeg sidder her med en bunke øh, af materiale. Ved siden af mig er der en anden bunke af materiale. Og foran mig er der en masse skærme, hvor alting blinker. Grønne lamper. Alt er i orden. Men før vi går helt i gang med... Ikke en programoversigt, for det vil være lidt hurtigt, men med ligesom og, og den enighedende samtale, eller det er så en monolog, det er, jo, det er jo også meget i comedy, så vil jeg godt lige spille et, et klip, som jeg har savnet hele weekenden. Det indsats for at skabe og spræde større kunskab om at skal skabe klimaændringer, og for at lage grundlag skal skabe klimaændringer, og for at lage grundlag for de tiltak, som kræves for at modvirke deres Der er to grunde til at spille det. For det første, fordi at det er jo for at markere, at ja, det var jo Al Gore, der i sidste uge fredags øh, vandt, eller vand, det er jo ikke noget, man vinder. Han modtog Nobels fredspris øh, for sin uenødige kamp øh, for at flyve rundt i hele verden øh, med sit store krop og reklamere for en køligere klode. Øh, og så fordi, at øh, hver gang man spiller klippet og gør sig lidt lystig over øh, den norske sang, øh, så er der en sværm af sms'er fra hvor mange norske overraskende mange norske lyttere og det er noget af det sjoveste i hele verden og så kan, så kan jeg læse dem op og så kører det ligesom i rundhyl men nu i himlens navn er jeg bange for at jeg simpelthen har mistet øh, klippet, men det dukker nok op igen øh, mm, mm, mm. jeg skal øh, før vi går i gang med øh, øh, pladet, fordi det her er jo et musikalsk talkshow øh, og, og, og, og musikalsk vil der være lagt en del væk på øh, i dag, fordi at øh, jeg føler så så jeg har valgt at, at fejre mig selv med en hel del sanger, og i øvrigt må jeg også sige, det er jo Prins Christian fylder to. Øh, man kunne ikke nære sig for lige at lægge den fødselsdag oven på en anden en, som ellers har haft dagen relativt fred i mange år. Øh, Thomas Helmi fylder 43. Flot fyr. Og øh, Nietzsche. Øh, Nietzsche, den store tyske filosof Friedrich Nietzsche, ville have været 134 år, tror jeg nok i dag. er også er det 174. Det er lige meget. Han er i hvert fald fødselsdag i dag. Og Nietzsche er jo, øh, kan man sige... Øh, på mange måder filosofen, der, der markerer øh, forbillet for det her programs egentlige formål, nemlig øh, noget med, det var noget. Og der tror jeg måske lige, øh, Karsten, er du sød lige at komme ind i studieøjøbning? Øh, vores filosof, Karsten, øh, han er jo uddannet filosof. Øh, 27 år på øh, Københavns Universitet, eller forskellige universiteter rundt om i verden. Øh, Karsten, hvis du bare lige sætter dig. Det er bare et filosofisk spørgsmål, som jeg læste om i Jyllandsposten i morges. Velkommen, Karsten. tak. tak. Øhm, du er filosof. Ja. Men med, øh, med, øh, din hoved din klikke på Kant, er det ikke korrekt? Jo. Godt. Øh, men Kant og Nietzsche er jo heller ikke så langt fra hinanden, vel? Mange taler om Kant-Nietzsche-aksen. Ah, ja, der er jo nok 150 år. I hvert fald, Jamen jeg ikke? tænker jo ikke i alder, jeg tænker øh, heller ikke i geografi, jeg tænker mere i filosofi. Altså så, den, den ene er bygget videre på den anden, ikke? Eller noget. Så, øh, De er fra samme land, ikke? Ja, jo. Sådan. Så kan vi godt holde den. Det og nordtysk bag tår, ikke? Præcis. Schopenhauer. Schopenhauer og Schopenhauer Nietzsche, det er meget mere. Og det er vinklingen også lidt, fordi at Schopenhauer, mener for eksempel, han viderefører Kants filosofi, og Nietzsche er meget inspireret af Schopenhauer. Men lige frem at kalde Nietzsche for Kantianer, tror jeg, ville være at strække den lige lidt. Og man kan aldrig kalde Kant for Nietzscheaner, fordi han var ikke tænkt på Nietzsche, dengang. Nej, det er lidt svært. At Så stor indflydelse, indflydelsen, trods. Alt. Nej, nej, nej. Det, var, det jeg vil have dig til at forklare, det var, øh, man taler om Nietzsches hammerteori. Hvad går den ud på? Ja, man har den, om at man skal filosofere med hammeren, fordi han mener, at vi skal nedbryde alle øh, værdierne. Og ah. øh, det er sådan, og så er det, han mener, at hammeren skal ligesom ind. Og der er faktisk to ting i det. For det første så hammeren er selvfølgelig metafor for at ødelægge eller nedbryde. Præcis. Men der er også en anden, det er netop, at hvis man slår på en hammer med noget, så kan man. Slå høre, på en hammer med noget. Slå med en hammer på noget, f.eks. en sten, så kan man høre, om det klinger hul. Oh. Og det er så der, der også er den videre association til Nietzsche, fordi han mener, at de fleste værdier er kulturelt skabte og derfor så klinger de hul. Jeg som tror, det var noget med, at, at han sagde, at man skulle gå rundt med en lille hammer og slå forskellige steder på samfundet for at se, om der var ømt. Jamen, det er alle klinghul. Jamen, det tror jeg godt, ja. man kan sige. Lige det præcis citat Og ikke... Om det er om, også Jyllandsposten, de... Jamen, nej, det kan jeg sagtens som... Der er lige kommet en ny niche på, faktisk, som hedder... Øh... Uh. Haugudens Ragnarok, oversat til dansk for en nyligsbar. Haugudens Ragnarok. Måske. Jeg er lidt på dyb vand her. Har du haft en god weekend? Ja. Og dig? Det har været fint. Har du en god følelse? Ja. Det dejligt. Har du fået en god gave? Ja. Ja. Dejlige, gerne. Tak. Godt. vil gerne gå ud igen. <laughs> øh, det var meget fint. Det er kun fordi, at vi vil jo gerne også øh, have en lille hammer og slå på forskellige steder og se, om der er ømt. Og et af de steder, der virkelig er meget ømt øh, i dag, det er jo øh, i vores øh, sønderbankede landshold. Morten Olsen, drenge, gutterne, grøntsværens betvingere, har haft en lidt uheldig oplevelse over Jylland, hvor de tabte med en utrolig masse mål til nogen nede fra Spanien. Og der har jo været en farlig masse ballade omkring den, den sag, hvor Morten Olsen simpelthen er blevet spurgt, om det snart var på tide at finde nyt ny job eller noget. Og det er noget af det værste, man kan spørge en landstræner om. I TV2 nyhederne i går Udvandrer han således fra et interview. Og vi har faktisk her, hvis jeg ved om jeg kan få den lagt op, selve udvandringen, hvor Morten Olsen forlader studiet efter at, have, efter at have ikke have nået. Og der sker det, jeg skal måske lige forklare, hvad der sker. Der sker det, at TV2 skal have Morten Olsen i studiet til en samtale om landskampen. Og der i den forbindelse, det er jo et direkte interview, så spørger Morten Olsen så først, hvad det er, han skal spørges om. Og så får han at vide, at han skal spørges om disse tre spørgsmål. Første spørgsmål er, Morten Olsen, nogle mener, at du bør fyres eller gå selv. Hvad siger du til det? Spørgsmål nummer to. I andre land ville to missede slutrunder sikkert være lige med en fyreseddel. Hvorfor tror du, at du får lov til at blive? Og spørgsmål tre, hvad skal der til for, at du selv vælger at gå? Så er der også spørgsmål fire faktisk. Men der er vel en grund til, at de andre hold er stærkere end os. Vi har, spiller. har vi spiller lavkonjunktur i øjeblikket? Så langt nåede det slet ikke, fordi så gik han, og så sker der. Altså der sker det, at han får videre til det der spørgsmål, og så sker der følgende. I TV 2. Nej, men jeg tror lige, vi skal have lyden væk. Øh, den der lille jazzlyd skal vi lige sige tak til. Øh, så tager vi lige forførende her. Damer og herrer. Altså, der sker det i Morten Aarhusen. Han reagerer på den måde. Og velkommen til dig. Godt. Tak. vores øh, holdbetroede journalistpraktikant. praktikant øh, altså, du, har, øh, du har jo øh, en, en, en skarp holdning til øh, vores landstræner. Det kan man godt sige. Og, øh, og der vil jeg da godt høre, hvad, øh, hvad, hvad synes du er konsekvensen af de to slutrunder, der ikke rigtig er blevet sådan noget? Jeg synes øh, er konsekvensen. Jeg kan godt sige det. Grund til at spørge om det er, at hvis man nu for eksempel havde forestillet sig at en anden virksomhed øh, havde misset to store ordre til udlandet. Så er det også, hvad tror du så, man kunne finde på at gøre ved direktøren? Jamen, altså, jeg mener ikke... over fire år. Det er jo ikke over sådan en enkelt gang. Nej, nej. nej men Jeg mener jo så bare, at øh, hvis nu at den her øh, givende virksomhed havde et hold af ikke udulige, men måske ikke top øh, medarbejdere, ja. så bør man måske kigge der først øh, og se, om ikke øh, at øh, chefen havde fået det optimale ud af de øh, små dårlige medarbejdere, han havde haft. Så, så der er ikke tale om nogen forkælelse af faghandleren på? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes øh, i hvert fald, at øh, pressen, som de første er ude og over avisforsider, og det ene og det andet, proklamerer, at nu bør han simpelthen gå af. Og det synes jeg er en jagt på en historie, som måske ikke er der. Eller det, fald, jeg synes, det er fair nok, at man stiller spørgsmålet, bør han gå af. Men jeg synes, at, at øh, kritikken er forfejlet, fordi at det handler om, at man måske ikke har nogen spillere til rådighed, som er i stand til at kvalificere sig til de her slutrunder. Så er det ikke tale om hvis vis form for selvovervurdering, når man udvandrer for et interview, fordi man bliver spurgt om det igen? Nej, men vi ved jo godt, at når man stiller op til interview, så bliver man øh, bedt om at komme på nogle, visse præmisser. Ja. Og jeg tænker, at øh, de præmisser måske ikke bliver overholdt fra interviewerens side. som Morten Nosen skal fortsætte? Jeg synes absolut. Han er den største kapacitet i dansk fodbold. Vi kan ikke få en bedre landstræner. Men han er også den bedste på det dansk fodbold, okay? ikke? Det er han. Han kunne spille en god ligebrug. Tak skal have. Mine damer og herrer, det er en, der hedder Iris, øh, som jo ikke engang har udgivet noget som helst endnu, fordi hun bare er inde på MySpace nede fra Spanien. Øh, det kan en skogt tage sig, hvis man virkelig ikke har noget at lave, og så lige at, at køre rundt derinde, fordi det er rigtig godt nogle gange. Øh, noget af det, der er meget mærkeligt, det er, øh, når historier begynder at cirkulere i medierne, og de efterhånden antager karakter af troværdighed. Her tænker jeg ikke på øh, Morten Olsen, øh, som jo absolut skal blive på landsholdet, øh, og jeg er helt enig med, alt godt jeg har ikke tænkt på på den måde, at det er selvfølgelig landsholdet, der skiftes ud. Øh, Morten har ikke noget blevet med, men hvor herbe vars? Et, et landshold. Og der tænker jeg selvfølgelig fuldstændig regnet Jon Dahl, Thomas han, øh, som jeg kan forstå øh, absolut skal blive på landsholdet. Og jeg synes også, det er opreklameret med hensyn til slutrunder, fordi det er på mange måder en enorm lettelse, ikke mindst for de mange sportsjournalister, at de nu ikke skal til at, at hæse Morten op til, to, eller til en slutrunde, fordi jeg tror måske den dag i 2010 nok også fortoner så lidt. Men det var, også i to, det var da også rart i 92 og det er der ingen grund til, og Danmark er et lille land, vi skal da ikke skal det ikke. der er så mange andre sportsgrene, end lige fodbold og kontræder sig om. Men jeg, jeg tænker mere på den, øh, den historie fra Næstved, som, der står i mange medier i dag, og som jeg mener er måske ikke er sand. Øh, jeg læser op her fra et referat i 24 timer, et fantastisk gratisplade, øh, hvor der står 19-årige klemt fast i barnestol. Tidlig lørdag morgen var anmeldt, at en 19-årig kvinde sad fast i en barnestol på fastfoodrestauranten Sesamburger i Næstved. I kodhed efter en glad aften i byen ville hun afprøve en af restaurantens børnestole, skriver Sjællandskes Netavis. Stolen sad som limet til kvindens bagdel, så redningsmandskabet måtte tilkaldes for at save stolen i stykker, så den unge kvinde kunne komme ud af barnestolen. Når midt i det hele fik kvinden i et astmaanfald og mistede bevidstheden. Der er rigtig mange åbne spørgsmål i, i den historie. Primært det spørgsmål, som førte frem til, er det her er en vandrehistorie. Fordi jeg har jo, da jeg var ung, hørt om en fyr, der hed Svane, som sad fast i en kondomautomat nede i Roskilde. Øh, ikke med bagdelen, men med hånden på den måde, at øh, i gamle dage, der kunne man øh, ved frisørforretninger et velassorteret frisør, herrefrisør, ude, der var stod sådan en fra World Best eller Plan, sådan en kondomautomat, og så putte man nogle penge i, og så hævde man en par kondomer ud. Og der havde havde Svane øh, skulle ned på en, en glad aften i Roskilde, allerede der begynder historien at blive tyndbenet, øh, og så ville han så købe sig en pakke konservativer, og øh, da han så har trukket en pakke, som han siger, så opdager han så, at der sidder den næste pakke lidt sådan halvrøget ned, og så tænker han, jeg kan få to pakker for en, og det er jo der, grådigheden kommer ind, øh, og så forsøger han så lige at lirke den næste pakke ud og øh, slamsi det, og så slår låsmekanismen til øh, hen over Svanes øh, fire fingre. Øh, han er uhjælpelig fastspændt til kondomautomaten, og, og står der i, i en rumtid, før at der er nogen for nærliggende verdning, øh, som øh, forbarmes over ham. Ikke at redde ham, men at stille en barstol ud til ham, så han kan sidde på stolen, mens han har fået eller, hånden i klemme i, i kondomautomaten. Og så er det, faktisk senere kommer til at må have ham, fordi de har fået sådan en til fastklemt trafikoffer, som de kan få bakset ind i kondomautomaten, og på den måde. Og jeg synes, der er så mange, Samfald, de her to historier, så jeg er altid i tvivl om, hvorvidt der nogensinde har været nogen. Og det vil jeg afklare nu ved at forsøge at ringe til Sesam Børger i Næstved, for at høre, om det her passer. Damn, jeg kan ikke læse det her selv, fordi jeg har fået, fået, fået, fået basmer. Øh, der var den. Sådan, jeg tager nu røret op. 55. Nu forsvinder den Sådan, så ser vi. Så ser vi, om der er nogen hjemme på sesambørker. Sesam, Sesam god dag. Hej, goddag. Det er Anders Lund fra fra Radiohavn De Sorte spejder på P3. Hej. Undskyld, jeg forstyrrer, du er i radioen, skal jeg lige sige. Ja. Jeg vil høre, er det rigtigt med den med barnestolen? Ja. Er, sad, der en, sad der en dame fast i jeres barnestol? Det er rigtigt, Åh oh, god, jeg, jeg troede, det var en vandrehistorie. Nej, nej, det passer godt. Så er Der er ja. en pige, der. Jeg tror da, hun er lidt fuld, eller hun vil gerne bære sjovt ikke også, ja. Så er hun på sille for barnstå. Så er hun <laughs> tror på et sjovt ikke os. Så er der hun er fester det. Det er rigtigt, det mærke i hvert fald. Men hvor, hvordan var det havde I åbent? I dag? Altså, det var. Hvornår det I går søndag? Nej, fredags, jeg tror det, fredags som aftenen og morgen ikke også. Af aften morgen. Ja, ja, kron 3 eller Om natten? Altså. Om natten, ja. Om natten, ja. Nå, okay. Så kommer hun ind og skal, skal hun have spise om sesamburger. Ja, men hun er. Jo, jeg tror, hun vil gerne spise noget ikke også mm. Så da, hun er lidt fuld, og så hun er sammen med din veninde og sådan et hele og, og, og, og kan man sige, at hun er hun stor i det, eller er hun bare almindelig bygget. Bag til du mener, hvor, altså, hun er nette noget, siger det, ikke også? Jo, det er, okay. ja, okay. lidt men altså... Hun er lidt kraft, ikke også? Hun jo, jo, er lidt men dår, ikke, I, også? ikke tyk, bare... Øh, ja, ja, ikke. sådan er ja. det, <laughs> man, man, man, altså... Ja. Det er ikke sådan. Men, men uh, vil det umiddelbart, når, når, når man tænker og ser den barnestol, er det, er det sådan en plastikbarnstol? Ja. Så er det sådan en hvid en, eller ja, er det sådan en... Ja, hvid en ja. Når, ja, barn, ja. Øh, vil man umiddelbart, hvis man så hende der, og så så barnestolen, men så tænke, det er ikke et projekt, der holder, eller kunne det godt se ud som noget, der kunne lade sig gøre? Øh... Ja, jeg tænker bare på, var hun urealistisk i sin antagelse om, at hun kunne være i, i barnestolen, eller kunne det godt måske have ledet sig gøre? Det skal det ikke være, for der er ikke, noget hun kunne få ikke også? Altså, hun er stod, altså. altså og så sidder altså, hun fast? Ja, hun sidder fast, ikke også? Og, og, og hvordan, jeg, I? Kan, jeg kan ikke engang ved, altså, vi er ikke at hun bare er ind og lægge, og hun, altså, vi har ikke stod i hende, hvordan hun lover, ikke også? Nej, okay, pludselig sad, at der sådan plastik, ikke også, altså, så er hun lige pludselig fast, hun kan ikke gå ud, fordi der er trækker, ikke også? Hun kan ikke trække benene, altså, ja, altså, ikke engang, altså, du, hvis du er nogen mennesker, ikke også, du kan ikke gå ind, altså, og så sætter de ben i sig, altså, altså, altså, hvordan hun gør det? Vi aner det ikke, hvorfor. Men, men, men, hvad siger hun så? Hjælp, eller prøver hun at lave smange til? Ja, men, øh, hun kan godt sige, hun bliver spredt og banker, vi er også mange banker, ikke også? Vi er også... Hvad kan jeg sige det for? Ikke også? Hun bliver helt på grove for benene bliver store hæde. Nå, Altså. Oh, okay. Altså, vi prøver at tage ude altså, hvad skal vi sige det, også? Vi tjøks, altså. Nej, så tænker jeg ikke... Hvad der sker der, I... vi vil gerne knække det, det er plastik, ikke også? Heel, altså sådan, god plastik, ikke også? Så hun, hun har simpelthen, os? hun har fødderne, eller hun har hele benene inde i de to huller? To huller, ja, begge. <laughs> en er værre, ikke også? Det har du også krævet noget af arbejdet. Ja, Havde hun noget at spise burgeren inde? Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, hun kan ikke noget at spise i hvert fald. Hun bliver hele altså, skædet, ikke også? Jeg tror, troede, hun har ikke noget at få i Og så siger på et tidspunkt afgør, i at I må ringe efter redningsmandskabet. Ja, vi ringer til politiet. Og... Så kommer politiet til Ja, ja ambulacen og så videre det Og hvordan får de hende fri? Altså, de bare skære på barnestående, så hvad hvad de, er Hvad bruger de så? Hvad bruger de til at skære med? Ja, jeg ved ikke, det er en sab eller sådan noget? Og så, bliver hun, og så bliver hun frigivet fra stolen, ja, ja. og hvad er hendes første reaktion? Ja, altså, ah hun, hun kan godt se at hun kædder det også. Hun Men øh, hun er også lettet over kommunistiet. Ja, det er hendes egen æskling, hun fortalte det også, Ja. Altså, det, hun tror, hun vil gerne pille. Altså, så, altså, det er, vi er også lidt ved at nævise og brænge, altså, Er Hvad nu? Vi er også lidt ved banker og nævise, ikke også? Hvad det er skatter, klart. Hvad, vi er mange mennesker her, ikke også? alle mennesker kigge, hvad der sker der, sådan her. Men gudskelov endte det jo godt. Ja. Da hun er bare fri, og så bliver vi glade. Så kommer på bramvæs, kommer hjælp der og sådan noget. Og oh, det er godt. Ja. Og hvad øh, spiser man så bøgerne bagefter? De det Kog, der... ja. Oh, nej, nej, nej, nej, nej. Hun er ikke rigtig med. Hun bare keder, hun bare kørte hjem. Hun er ikke spist noget. Ikke noget? Nej, hun får det hun er. Så det hun får. Hun er i lidt bange også. Hun er lidt bliver altså træt eller hun kider det og sådan. Ja. Der er sket det også? Men du har endda ja. stakt benen ind i barnstolen jo. Ja. Hende der, hende der, men jeg er også. Hun er også meget ikke også? Altså, ikke? altså hvad der sker det? Selvfølgelig de er det også. Den er, er en plastik, Altså, altså, Du kan godt sige det, ikke også? altså er ben i altså. Men var der nogen, der kom til at grine under episoden? Ja, ja, der er mange mennesker, der riner for det. Oh, no. De er riner også i Men ikke hendes med, vel? Jo, de tager bedre. Nej, oh, <laughs> de tager det, bedre, hvad det er, ja. ting. Oh. Hvis du nogensinde møder hende igen, så uh, hilc fra mig og sige, at så kan vi lære det. det tak, og have en god tak. dag. Lige imot, hej. Hej. I himlens navn, man sidder lige og hygger. Vi skal have et programoversigt, mine damer og herrer. Jeg har desværre, og det er som en homage af Anders Breinholt Nielsen, ikke, ikke Nielsen, for det hedder han ikke mere, øh, har jeg valgt at tage et stykke Maddormix i munden, øh, fordi at, øh, jeg ved, at mange sidder og savner den lidt livlige. Æh, kan man sige, gumlen fra Breinhardt. Det er Amager Gumlen og den har jeg taget til og jeg har været et stykke klakrids, som sidder rigtig nærmest som kælen. Kælen øh, omfavnelse af min ene kentand. En kentands Det ikke er en ringe investering. Æh, vi skal have øh, første time intro har været der. Så er der poker tema i dag, og det er primært fordi, at øh, men det vender vi tilbage til. Jeg er bare lidt træt af, at, at, at, at, at, at vi skal til at se op til folk på 19 år, der har solpæller på indenfor. Så skal vi tale om Morten Olsen. Har vi gjort. er Kvortrup har vi været. Så har vi et klip fra øh, aftensudgave, 29 Happiness. En noget dramatisk øh, episode, skal jeg love for. Der tror jeg nok, der er, det, det vil dele nationen, tror jeg. Så har vi besøg af ikke mindre end tre mennesker og, øh, og flere folk endnu faktisk. Uh, I anledning af et premiereprogram på lørdag her på Danmarks Radio øjeblik. Så har vi slappet af Anders, uh, uh, som er det lille hjørne for Anders og andre, som har behov for at slappe af. Og der er noget med ris her. Og så har vi i anden time et lydeksperiment. Ja, meget spændende. Jeg har været ude og prøve at finde stillhed. Uh, og så har vi gårdbo, uh, fra her i formiddags. Og en kvinde, der var klemt fast i en barndomsstol næste, ved, har vi været omkring. Og så er der mere snavs omkring det at Det viser sig igen, selvom vi troede, vi havde slået det ned og poppe små kommunistbyldere ud. Denne gang i TV-avisen, takket være at er det heldigvis slået ned, men vi venter tilbage til Så er der tilsmink, og så har jeg lovet mig selv at skringe til Kasper, fordi at nu er han kommet tilbage. Men først et stykke musik, og så er der gæster. Ja, Serge Gensbourg. Og Jean bergin så bliver det altså ikke meget bedre. Nu har vi øh, gæster. Jeg har, undskyld, jeg, jeg er jo ikke trods alt i kongehuset. Velkommen, Karsten, Martin og Jakob. Tak skal du have. Det lyder godt. Mm. Øhm, hvem, øh, og det er bare for at, at finde ud af, hvor jeg skal øh, lægge min opmærksomhed. Øh, hvem er chefen af jer tre? Det er jeg måske, men vi har jo hver vores område, ikke? Hvor? Jo, men i det segment, vi har også. jeg skal sige til lytterne, at det her interview, øh, som vi nu er, øh, står på randen af, er jo nok det mest komplicerede Så jeg øh, har været ude for i, i, i radio nogensinde, fordi I, I har haft mange krav til interviewet. Mm. I, I har haft lidt betænkelighed også, øh, og der har været en, frokost, en arbejdsfrokost ind over os, ja. og der har været ting, hvor I har sagt nej, og der har været noget, hvor I har sagt, at vi er nervøse. Nu sidder vi her, altså, og jeg skal udenbart lige først høre, virker det overgældens videre? Ja, ja, meget fint, jeg synes, det synes jeg. Okay. Det er vand hjælp lige og lige... Jeg, jeg har, fået der... har fået en flaske vand. Jeg har fået en flaske vand. Og lidt slik. Og lidt slik, ja. Jeg synes, det går. Tak til okay. Godt. okay. Men I har uh, lavet et fjernsynsprogram. og jeg vil godt bare høre, uh, hvad er det for et fjernsynsprogram? Og der skal jeg måske spørge dig, Carsten, først. Det uh, er et dukkeprogram. Ja. Det er et uh, nyhedsprogram, som hedder Geppetto News, hvor vi har Jakob ude på fløjen her. Jakob ja. Rising, som er vært. Mm. Og så altså, er en men en... det er ikke Jacob, men det er... Jo, det er Jacob. Og du er ikke dukken? Ja. Eller er det dig, som dukker? Nej, Nej. okay, godt. Jakob ja, har så været så uheldig at hans medarbejder på den her tv-station er dukker. Er det, øh, det er så i programmet, ja? Ja, det er så i programmet. Ja. Og det, de gør ikke helt, som han altid har lyst til. Det er frække dukker. Det er frække dukker. <laughs> de er nogle drille. Nogle. <laughs> ja, det er frække ja. dukker. Mm. Og hvad så? Det skal man jo se på løn. Men, men det er programmet. Det, er, det er programmet. Det er rammen, ja. Og, og, og Jacob er chefen, og så er, er han, han er menneske. Går ja. han rundt, altså ligesom i Mobbets show, at det, han er menneske, og så er de andre dukker ved siden af ham? Han, Eller Han sidder inde i sit nyhedsstudie. Det skal måske, dig, jeg har gået ja, rundt. Jeg sidder inde i mit nyhedsstudie. <laughs> ja, det har Ganske lige sagt. Nå, øh, og så så, sti, altså, så er, jeg, jeg i virkeligheden, jeg har en dukke, der hedder øh, Babe, som er en håndtaske, som er, er med i mig i studiet. Men altså, alle andre dukker, de er jo ude på... Øh, Ude i marken, som man siger, og, ja. øh, og lave indslag. Men du har en dukke, som hedder Babe, som er en håndtaske? Ja, og det ved alle, der har prøvet op at med en håndtaske, at det er der en masse komplikationer ved. Selvfølgelig. Øh, jeg også siger med det, hun flørter med mig, og det kan være svært, når det er en håndtaske. Det vil jeg nu prøve prøvet med. Nej nej, nej, nej, nej, jeg har aldrig, øh, jeg har aldrig talt på håndtaget. Okay. Øh, men, men ellers er det jo, altså, det er jo et skægprogram. Men er det, er det, er, taler vi børneudsendelse her? Eller, er vi, er, jo... eller er vi familie? Eller er det, er det voksne? Eller er det noget? Det er to, helvede. Øh... Det er der et på lørdag klokken 18. Og det er en det er et. børneudsendelse. 18, så taler vi jo 18, så er det jo... Nej, det er jo ikke børn. Ikke, ikke, ikke, nej, u ikke, ikke nødvendigvis. Nej, det er mere familie. Man kan sige, det er henvendt til børn. Men vi tror der bestemt også, at voksne med dårlig humor, også vil synes, det er sjovt at se for. Er det barokt? det, det er rock? Der sker ikke. Barok. <laughs> det er barok. <laughs> Æ, I nyere næse håber vi, der der er kommet en, en ting ind, som man vil sige, hvad prokker var det? Et, et, et været, godt eksempel. Og måske, ja. og måske ville det være rart, hvis der var nogle af forældrene, der var nødt til at, at forklare børnene, hvad der egentlig var, der skete derinde i fjernsynet. Så synes jeg, vi er nået langt. Øh, men måske man kan få en lille idé om hvad der er, der venter ved at spille øh, den lille étminter sang, øh, som jeg ved, I har taget med. Er det korrekt? Eller vil det vil jeg, jeg tror faktisk den er to minutter. Undskyld, jeg skal lille, ja, jeg... ikke for jeg skal overgøre ja, det program. Det er en sang, der hedder undertøj. Det handler øh, det er en musikvideo, fordi at den håndtaske, som hedder Babe, som er, hun har et ule musikvideoprogram, der hedder Tom 3. Og i den, der vil man øh, på et tidspunkt i programserien øh, se den musikvideo, der hedder undertøj, om en mand, der synger. At han i weekenden går i dagsmåndetøj. Den kommer her. For deres indsats for at skabe og spreje større kunskab om menneskets skabte klimaændringer. Og for at lægge grundlag for de tiltag, som kræves for at motvirke disse ændringerne. Bage, vi er tilbage i studiet, og jeg har nu, øh, og det er en, en første gang i, i hvert fald i Sorspejshistorie, øh, dukker. Yeah. Øh, Mm. Og jeg ved ikke, ja. øh, velkom, vel, velkommen fra, øh, fra Venstre af. Hvad skal du hed? Hvad er Venstre her fra min? Er det for mm. dig, eller for mig det er Venstre? Fra den anden side, det er, øh, øh, Venstre. der tænker, fordi jeg, jeg kunne forstå på, på Jakob øh, Rising at, øh, at øh, den dukker der sidder tæt på dig, er, ja. er en form for ankermand. Er det korrekt? Ja, det er jeg rigtig forstået. Jeg skal lige høre. Det er mikrofonen, den her. Ja, det er korrekt. Det er mikrofonet. Ja. Og, og hvem, hvem har vi... Hvem, hvem, hvem, hvem er du? Ja, yeah, yeah. min navn det er uh, Lykkegaard, og jeg er den førende rapporter på uh, stationen, Når man så må sige. Ah, oh, så det er dit program? Ja, yeah, det kan man sige. Uh, når jeg Jacob ikke er her, så uh, stiller vi ud i marken, og der vil jeg uh, rapportere udefra. Og, og er det et nyhedsprogram? Ja, uh, yeah, det kan man jo troligt uh, sige, Anders. Og okay, jeg i, i, i den forbindelse også har lov til uh, uh, nyheden omkring din fødselsdag, og uh, gratulerer dig på dagen. Yeah, ja, tillykke med det. Ja. Du der. Tillykke med dig. Mange tak skal I have. Uh, og, og, og, ja, jeg synes faktisk, at vi skal synge en fødselsdag, fødselsdag for ham der er jo, og hvim, ja. En fødselsdag? en ja. Skal vi måske lige have ha aftalt ja, inden. Jeg vil så øh, Hvem Det gør jeg. Det er I klar? Ja. Så siger vi så Æ, tillykke til øh, Anders, og vi synger, er I klar? 3, 2, 1, nu! Yeah. Hey, du, er det, jo, er du, Okay. Vi skal synge den samtidig, og det skal være den samme. Det skal være happy birthday. Jeg kan jo få mit del med trummerne. Men... <tryk> Jeg synes, det var sødt, det var et fint, det dækkede. Det er også på <tryk> Kan vi lave en fødselsdagsgave øh, så? Mm. Ja, det vil jeg gerne have. Øh, men jeg skal måske lige have også har præsenteret øh, yeah. din sidemand øh, her. Det er dig, Vaughn. Ja, øh, ja. Og, og Vagn, Hvad Og Vaughn, hvad, hvad, hvad er din rolle i programmet? Øh, jamen altså, jeg har gået på Frederiksberg Teknisk Skole for at lære at lave nogle fede jacksticks. Og så endte øh, jeg som langtidsled ude på stationen inde i fjernsynet. Vagn, her er teknikeren. Ja. Du er teknikeren. Ja, er det okay. Ja. Jeg laver kamera og myder det hele. Men du har du meget slø, slattende arme, så jeg kan se. Nej, det, det er kun fordi, jeg lægger dem tæt på slikket. Det er jo også noget, du har meget slatne arme. De hænger bare ned langs siden. Ja, sådan er det. Sådan er det. Og den tredje øh, mandstudie. Ja, studie. det er mig. Ja, hvem er du så? Jeg hedder Mester. Hej, Mester. Ja. Hvad hva, hva, hva er din funktion? Ja, jeg har sådan en lille gør det selv væksted, hvor jeg ligesom viser børnene nogle, nogle sjove ting. Ja, ja, ja. det er Svend. Det er min ven. Han hjælper til i værkstedet. Svend er din ven? Ja. Og du laver, du laver tips, du har lovet at lave en, en, øh, demonstrere din ven. Ja, mand, hvad ønsker du, du dig i Ja, altid... Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg kan bare ønsk løs, så bygger jeg det for dig. Mm. Mester kan lave alt, for det er bare at ønske et eller andet mm. Ja, når, er noget, når fred og ro ville det være dejligt. Det kan du sagtens få, men, men du kan også få en transistorradio. Det vil jeg gerne have. For det har jeg er forberedt nemlig. Okay, så er det det, jeg ja. vil have. Er altså, det, det DAP? Det kan du også godt være. Oh, det ved jeg noget om. Ja. Allerførst så tager man en øh, papkasse. Ja. Det er bare en helt almindelig papkasse. Ja. Og så tager man en farvet blyant, en tusch. Og der kan man vælge alle mulige farver. Jeg tror, at det skal være... Det er rød, du skal fortælle, hvad farver det er. Jeg tror, at jeg tager den røde. Du tager den røde, Det er det, de unge vil have det. Og så tager man en stor knap på. Ja. Det er tændknappen. Ja. Så snart man en til, det er Hvad siger du? Det ligner næsten Svend. Ja, det Det ligner faktisk lidt Svend. Ja, det er ikke blande, vel? Og så tager man en kniv. Og, og to kniver sætter i som en antenne, ja. og, og så er den faktisk færdig. Jeg men, men, kan også bruge gafler, og så hvis, synes jeg, at ham spejderen skal have lov til at tænde for radioen. I virkelig. første dagen. her. Kan jeg ikke forresten, at den Ja, så prøver jeg lige. Nå, det er de store 4,5 år Sådan. så så skal jeg... Hvad for en var tændt, knappen? Ja, det var den røde, jo. Det er jo røde, to. Men det virker jo ja, ikke, hvis det er den, bare p -p -p fra, den anden. Ah, nej nej. Hvis Mester har den, kan jeg ikke vi ikke Jeg prøver at trykke her på den røde knap. Tilbud gælder også de lækre designerbriller. Det er fyrt. Ja, ja sgu nok. Og det er, er ja, sgu nok. Det er det Ja, det er til to radio. Det er rigtig Det var en sød radio. Det er ham, den tykke for brillereklame. Det er rigtig, egentlig sjovt men han er Måske. vist ikke der ingen så længe mere. Ej, ej det var sødt af jer. Ja. Eller sødt er der, mester. Øh, øh, jeres holdning umiddelbart til... Øh, jeg kan forstå, at I har Jakob Riesing øh, som, som, øh, som menneskelig øh, øh. islet. Han står ude, ude foran nu, og så ja. surer ud. Ja, der bestemmer. Hvordan er det, som dukker at og, og være underlagt øh, et menneske? Vi lader os bare som om, at det er ham, der styrer det ikke. Det er det slet ikke. <laughs> Jeg forstår bare, at, uh, jeg, jeg forstår, at Jacob jeg talte med tidligere, at han er chefen for jer, så det er mere, I er mere en slags sådan, uh, hans forlængede arm, hedder jeg indtryk af. Der ja, er en ikke nogen arm i mig. Det tror jeg også er bare hans ja. udlægning af sagen. Ja, hmm. Har hmm. du set dem, der styrer ham? Uh, nej, det tror jeg, hvis der hjemme. Ja, det er hemmeligt også. Hmm. Ja, det er også rimelig hemmeligt. Men, uh, men han er fascineret af en håndtaske, kan jeg forstå. Ja, yeah, det er Babe. Hun ja. er nu også en god, øh, god cigare, så må jeg sige. <laughs> hun er mega sød. Yeah. Men det er en taske, det er I godt klarer, ikke? Jo. Hvem? Altså, babe. Men Derfor kan man godt være sød alligevel, ja. ikke? Ja. Men, det har jeg jo ikke tænkt Men Fredrik ja. har... Det, øh, det er jo hende, der laver alt det med musikken. Hun ja. har... Jeg ved, at han, der også er noget musik med... Jamen, det kan også være, at vi skulle spille et stykke musik her. Ja. Yeah. Husk at du på knapperne, no, Det kan du tro. Men hvad er det for et stykke? Øh, jeg har valgt et dejligt øh, ja, stup. Jeg har lige glemt, hvad det er, jeg har valgt. Øh, men det er jo min første. Er det, valg, den, du... med ja, det er den med svampen? det er den med svampen. Det er med I himlen, som vi skal ja. spille. Også fordi, at Jacob Riesin skal have sin koda. Yeah. Vi skal spille den med svampen, nu. Ja, det. Æ, Henning, er du sød og sæt den med svampen på? Den er, lov, den er noget, minutter, jeg jeg tror, det er nok til, ting. at det er en trillebør fuld med penge, til jeg har pricing, Fordi det, det er en det første førsteopførelse. Du må spille den to gange. <laughs> det, det kunne vi da sagtens gøre. <hød> nu så, jeg vil, vi skal vi lige høre den med svampen, og så øh, vender vi lige tilbage til jer fra en kort bemærkning, for at høre, hvad det var, vi hørte. Kommer her. Tak. Den var god. Ja. Det var faktisk veldig Den god. Hvad? Det var en, en sang om svampe? Ja, yeah, det er sådan syv, svampe, der hopper rundt og tramper løs. Den er bare der her yeah. Og de er glade. Ja. Yeah. Yeah. Er, er det noget, der vender til? Er det gennemgående figur? Ja, yeah, det er jeg ikke. Jeg har bare set den en enkelt gang med sit video. er på ja. to tre i programmet. Er yeah. det flere svampe, eller de er samme? den samme, der kommer jeg tror. En? Det er stiv ja, stygt. Du kan bare se programmet hver gang. klokken 18, 18, 18 ja. klokken 6. Tusind tak, fordi I kom. Kan vi høre sangen en gang til? Det var så, så god. Også fordi, at jeg er sikker på, faktisk vi kan fordoble Jacob Riesens indtæg. Ja, ja. <løb> uh -huh. Er det så færdigt nu, eller hvad? Nu er det færdigt. Nu hører vi sangen, og så siger vi lige pænt forældre til Jacob og Karsten. Ja. Og den der radio der, ikke? Ja. Altså, uh -huh. uh -huh. uh -huh. hvis du ikke er rigtig glad for den, så kan jeg godt tage den med igen. Det må du faktisk gerne. Okay. Hvad okay. er den radio? Det er den her pygge, du det er så midt, der er det. Så kan du det. Nu oh, kommer det Ja. Velkommen tilbage, Jacob. Tak. Og, og, og Carsten og Martin tak. Øh, Fantastisk Og også øh, dejligt at se jer som dukker fordi Hvad øh, mener du? Eller, Hvad ikke at se det? jer som dukker, men at se øh, også dukkerne Nå ja. Øh, ja, ja. Værre, ja, ja. Ja, ja I var jo ude, mens de var ja. Ja, her øh, øh, jeg, jeg, jeg, jeg tror meget på det program, hvor mange kommer der Du, du har jo set ja, Vi har jo sendt en kopi til dig, så ja. du kan noget at se det inden ikke? Det Hvad noget, synes du om det? Jeg, jeg smed den væk, det er jeg meget ked af det vil sige, du har ikke set Grønne? Øh, nej, jeg har ikke set Grønne. Så du, det der research, det har du... Nej, men jeg har også kun 8 sekunder at undskylde i. Men jeg skal jo se det på lørdag, klokken 18 ja. på DR1. Så kan det ikke blive meget finere. Nu skal vi tilbage til virkeligheden klokken er 15. Ah, der er nu et minut endnu. Ej, men vi kan, godt, vi, kan, vi kan da godt tage det. skal vi tage tilbage til klokken... Ej, undskyld, men det lader også altså, nej ja, men det virker ikke har lært klokken, nu. klokken kom 14, Det Jeg vil research igen. Ja, altså første ser du ikke oh, den kopi, vi sender yeah, til dig, og så prøver du at slippe af med det på. For man hvor mange, jeg, hvor mange penge har, har jeg lige givet dig ved at spille det Det er, det er, er faktisk sygt, man kan jo faktisk nå den en gang til i den Det er ikke mere svampenummer, men oh. med den indstilling, det er da utroligt, man har, man lægger den ene røde løb ud af den anden, så fordi man ikke får set jeres program. Det er da fordi jeg spildte det væk fra hylen. du okay. det ja. nu. Du prøver at køre den igennem mm. som om du havde set det. Jeg bliver ikke spurgt om det andet. Okay. Men så altså skal du bare se med på lørdag klokken 18. 20 Så kan vi godt nå sangen. Hvor okay. meget giver det egentlig, hver gang den bliver spillet? Er nogen, der er nogen det, om det? det er citatret. Jeg tror, vi kan faktisk godt gøre det uden overhovedet at betale eller noget. Okay. Ja. Det er da ikke sangen den der vi hører bakgrunden? Nej, det er den landskendte Fuzzy Jingle. Så nu er der... Det kunne <gulige> til retbevisen fremover. Ja, det kan man godt <gulige> gøre. Det kræver Ole om han kommer lige om et øjeblik. Okay. Det håber jeg, han gør. Fordi nu er det tid til nyt for virkeligheden. 15. Ane Brug og John Smith med sang nummer 6. Og hvis man har øh, nogen øh, interesse i sangene eller som vi spiller, så ligger de jo på vores hjemmeside på De Sorte Spiders. grå streg, altså trykbedævelse playlist, nemlig om spillelister, så kan man gå ind og se, hvor det er, øh, hvad det er, vi spiller. Øh, jeg har et hængeparti af de helt store, øh, som ligger i ty, eller sidder, eller forventningsvis måske allerede endnu, er i skole i ty, øh, nemlig Kasper, som jo stadig forventer jeg er øh, harm, over den behandling, han blev udsat for, af de så eller studer af drengene fra Angora her i sidste uge, hvor jeg i det sidste øjeblik havde givet dem nummeret til Kasper, hvis de skulle komme øh, i bekneb for øh, stof, da de var inde ved Vikaren, og så endte jo i et frygtskænderi mellem Rune fra Angora og øh, Kasper omkring øh, hardware. Så ser vi her. Upsanden, det lyder det som om, at Kaspers telefon er i udlandet, skal jeg for hallo? Uh. Ja. Yeah. Kasper? Kan? Åh oh, nej. Hallo? Hallo, Kasper? Dag. Dag, det er, det er din ven Anders fra radioen. Dag. Ja. Åh oh, nej, du er i udlandet? Øh, uh, ja. Åh, oh, hvad? <laughs> Hvor er du henne? Uh, jeg står lige i koffe i Irlandet. <laughs> Hvad fanden du i Irland? Jeg var lige inde i en katedral. <laughs> har du været inde i en katedral? Kasper, ja. hvad laver du inde i en katedral i Irland? <laughs> Jeg var inde og se, hvordan det ser ud. Men er du på noget skoleudflugt, eller hvad? Ja, noget studietur. Åh, oh, nej. Hva, hvor længe så har det stået på? Øh, jamen, vi tog afsted. Tidlig søndag morgen, så skal vi være her ind til... Ja, vi igen. hjem igen. Tidlig søndag morgen. Så du står i Irland nu, i dette øjeblik, uden for en katedral. Hvor hen I hvilken by? I Cobb. I hvad? Cobb. Cob. Det, ja. det lyder som en øh, halsmiddel. Er der pænt? Ja, altså bortset fra alle de engelske rækkehus og slummen. Ja, slummen er jo, er, jo, er jo stor i Irland. Men er der ikke ja. de, grønne, de mange grønne? Det var jo tiltage en landmand. Jo, men altså, det er jo mest græs, jeg. Ja. ja. Men er der noget køer glade for, så er det græs. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Er, er, du derovre i, er der landbrugsvinkel på jeres udflugt, eller er det mere kulturelt? Ja, men det er nok mest landbrugs, men øh, der er jo det et problem, at det er underklodshylde i øjeblikket. Åh, åh. Ja. det er over i England, ikke? Jo, men også lidt i Irland, så det er ikke helt så meget, vi kan komme ud og se. Så det er derfor, I er i en katedral? Øh, uh, nej. Altså, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der gør det ind. Jeg, når jeg gør det ikke rigtigt. Så, men, men du gik... Uh, når Kadran var ingen led i undervisningen? Uh, nej, altså, vi blev bare så der med bussen Så har I to og en halv time, så... Kan I sgu ind, så bare selv, passe. Ja. Pas på, hvad jeg siger. Og hvad skal I lave senere? Nu skal vi ud til et whisky-destilleri her. I Hvad er det for en whisky? Det er Middleton. Det er dem, der laver Jamesons. Det er jo en kæmpe og elsker en af de absolut dårlige viskier overhovedet i, eller? Det er sgu da godt, være til over at finde det eneste lortedistilleri, der er. Men okay, ej, det kan jo være, at det er sikkert at Jameson er en dejlig viskier, og den er jo tit på knaldtilbud, og, og allerede der er den jo, er den jo en top, topdrik. Er det sådan en, hvor man får noget til sidst og smager? Det ved, jeg sgu ikke. Nej, det, er også det. det må vi håbe. Hvor mange er I afsted? sted? knap 50. Hvad skal I lave i aften? Det ved jeg sgu ikke. Så, jeg, så må jeg lave... Hvornår skal I hjem? Efter vi har været derude, tror jeg. men hvornår skal hjem til Danmark, tænker jeg? Nå, lørdag. Nå, Gud hjem. men Kasper, ved du hvad, så har jeg da en god idé. Så skal du da fortælle lidt om, hvad I oplever. Det er så sjældent, vi hører nogen derude i udlandet. Ja, det kan godt være. Hvad kan vi glæde os til i morgen at høre om? Jamen, ringer I til mig i morgen også? Ja, hvis det er okay. Altså, jeg skal lige sige, at Anders er jo syg. Ja, hvad er det, han fejler? Der Dalvin, du, du, du som, øh, som landmand øh, kan komme ind med et vist form for rådgivning. Han har forhøjet stopskifte. Ja. Det vil sige, når han har, har fortæret noget, så går der ikke længe før, så skal han, øh, så skal han afsted igen, som man siger. Han er ligesom Marieta. Præcis som Marieta. Han er også for kort sammen, eller hvad? <laughs> det, det tror jeg, han ville være utroligt taknemt for, hvis vi ikke øh, uddyber sig mere. Men, <laughs> men ja, du er det ret. Har du nogensinde haft problemer med forhøjet stopskifte? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, der det er for lavt. Nå, jamen, det er selvfølgelig også. Så det er også et problem. Men hvorfor? Man skal bare have det mindst. Jamen, øh, set fra et synspunkt, hvis, hvis, øh, hvis et svin for eksempel har forholdsstofskift, hvad gør man så? Det ved jeg ikke helt, hvad man kan gøre. Hvad man, kan gøre. man ringer til dyrlæne, ikke? Mm -hmm. Altså, hvis den, hvis den hele tiden skider for eksempel sådan en gris. Ja, så er den noget til at været. Ja, og det kunne være tyde på, at der er noget, der kommer for hurtigt ud. Ja. ja øh, hvad gør I så? sprøjter den. Med. med. Den i noget behandling med noget medicin. Sådan. Det er jo det, der er så ukompliceret i vores moderne tid. At hvis ja. der er noget i vejen, så sætter man det i behandling med noget medicin. Øhm. Øh, I morgen, hvad skal du i morgen i, i Irland? Uh, det er i morgen, hvad? Øh, morgen er tirsdag, Tuesday. Nå, så Jeg ved det fandme, ja, hvad vi skal Men det er okay, at ringer til dig og høre. Jamen, jeg... det kommer sgu lidt an på når jeg. Hvad, hvad? Betaler I telefonregning? <laughs> ja, det gør vi jo. Altså, vi betaler det, der hedder lokaltak, så betaler du for ja, ja, det er sendt, <laughs> sgu nok Ej, det finder vi ud af, Kasper. Det skal, det, du, du sætter ud i gang når jeg ringer, så finder du ud af, hvad er den roaming -taks, I har på det der deltale, du har, eller hvad det er. Det er fandme dyrt. Det er det helt givet, og så, så ordner vi det med noget krydsrevision senere hen, og nogle øh, koncertbilletter til noget. Jeg fik en, en, øh, jeg fik en tekstbesked, da jeg kom herover i Lofthavn, <laughs> at, øh, så nu koster altså lige 59 kroner i <laughs> en vi må ringe af nu Kasper, du tager tid på det Fordi du skal sgu ikke komme til at lide under det her økonomisk Nej, nej Bare jeg må ringe til dig Ej, Og så undskyld det med drengene fra en Angora Jeg kan forstå, at I var op og skændt lidt Nej, jeg havde bare lavet med at sige, at de kom fra morges Ja, og det er ingen Pas på dig selv i Irland Og for kusk, hvis der er nogen, der vil have dig til at, at, at, at, at drikke noget Eller begynde at synge, så sig nej Og løb alt hvad rammer tøjkehøjet Ja, det skal jeg gøre Tak skal du have Ej, Moin ikke. Moin. Nå. Så lægger han gået på. Svatsbeiner. Arkid fejer intervention og øh, det er også fordi jeg ved at Anders øh, er glad for øh, Arkid fejer. Det er vi i det hele taget øh, på det her program. Øh, der er ting. Der kommer meget nedrig øh, besked eller mail eller SMS. Det er også lige meget en henvendelse som hævder, fra en lytter, der hævder at have set Anders Breinholt til landskampen i Aarhus i lørdags. Det kan jeg ikke forestille mig, fordi Anders er sygemæld, så han går ikke til, især ikke til sådan en landskampe. Det er jeg bange for, at han ikke vil overleve, for det er man til. Altså, hvis ikke jeg har for højt stofskifte, så får man da at se det sorgsjevner som foregik over på Energy Park i Aarhus. Jeg har lavet et, et, et stile eksperiment, som godt kan gå hen og blive noget af en landeplage. Jeg vil ikke oversætte det, det er også svært, for jeg tror, det bliver godt i sig selv. Jeg har besluttet mig for, fordi vi skal jo til, vi skal til Island her i år og morgen og på fra Island Airwaves. Og som sådan skal vi også rent sindsmæssigt begynde at belæve os, og det skal du også, kære lytter, at det bliver en, en række, ikke anderledes, men så også, kan man sige, alligevel, Lidt mere besynderlige... Ej, ikke besynderlige, lidt mere... Bare mere nordisk på den, den store nordiske... Nordiskhed, øh, som, som vil, vil snige sig ind i disse programmer i, i, i løbet af, af den her uge. Fordi der er, der er noget, der sker, og det ved alle, der har prøvet at være i Island, eller også hvis man har været på færien, eller i Grønland, eller, eller, eller andre steder i Nordlanden, at der sker skulle også Shetlandsøen, vil jeg sige. Og man kunne også høre hørt lidt på, på Henning her øh, i... Nej, slud op, røv, undskyld, Kasper, der, øh, som vi viser sig ved Irland at pludselig er det som om, der sniger sig noget ind i folk, når de kommer derop i Nordatlanten. Nu ved jeg godt, at Irland teknisk set ligger i det sydlige del af Nordatlanten, men det er der opad. Og Kasper er også øh, i forvejen for Thy, så, så der er allerede lidt øh, medløb der, men der, der er noget. Man bliver lidt mere man bliver lidt mere, lidt mere ulden, lidt mere stille. Øh, og, og jeg har så besluttet mig for at oprette et øh, stillhedsbibliotek øh, i dette radioprogram, på den måde, at, at der er jo, øh, i, hvor moderne verden måske lidt svært med nogen at finde, steder, hvor der er fred og ro. Jeg havde så øh, forsøgt at tænke lidt mere rationelt an, og, og fordi at, øh, jeg var i København, så tænkte jeg, i København er der egentlig mest stille? Og det, jeg kunne komme på rent teoretisk, skulle være det mest stille sted i København. Øh, der var jeg faktisk henne i går meget, meget tidligt. Og der har jeg lavet en lille reportage fra. Den kommer øh, Den kommer her, når jeg trykker på knappen her. Værsgo. Det er Vestre Kirkegård. Det er søndag morgen. Det er meget, meget tidligt. Der er bare ikke helt stille. Prøv at... fucking hænder. Jeg man kan finde ro, når der aldrig helt er helt stille. Ja, det var der jo så ikke. Men havde der ikke været disse ender, så havde der altså været så godt som stille. Vesterkirkegård er jo den største kirkegård i Nordeuropa. Det er også det eneste sted i Danmark, hvor man har en regulær massegrav. Der ligger jo 8.556 tyskere, tror jeg. Øh, så det er på mange måder et, et utroligt sted at gå rundt, øh, i hvert fald søndag morgen klokken 7. Jeg kan kun anbefale det, men helt stille er der ikke. Så jeg prøver nu til i morgen og se, om jeg kan finde et andet sted, som er mere stille. Det eneste regel omkring det her, det er, at der må det nytter ikke noget at sidde indenfor. Der kan jeg med idiot for stille. Nej, det skal være udenfor i fri natur, og på en eller anden måde, øh, så skal det ikke være et sted, hvor der tiltrækker ind og heller ikke biler. Så jeg er åben, meget åben for forslag, men det må være muligt at finde sted, hvor der absolut ikke er nogen øh, lyd på et eller andet tidspunkt af døgnet. Øh, Forløbet skal vi have lidt øh, vellyd. Har jeg bedt en om en plade? Det har jeg jo. Nu kommer der øh, et, øh, det er Johannes Lund Madsen, øh, som jeg ikke har noget med at gøre, øh, desværre vil jeg sige, en, øh, en, en mand, der ikke længere lever. Øh, han, han skrev nogle, øh, nogle digte, og øh, Hansen e sat satte musik til, og her har vi sangen Efterår. Jeg savner Anders lidt, også fordi jeg synes det er så ufint det der med at antyde, at han skulle tage til landskamp i Aarhus og hisse sig selv op, når han har fået besked alene om at holde sig i fuldstændig ro så, selvfølgelig. Men det tager ikke væk. Jeg tror heller ikke, at jeg er den eneste, der savner ham. Så bare for os, der sådan måske har lagt abstinelt så så vil jeg da godt lige spille bare en lille, en lille Anders Snæs, den kommer her. Du har haft din lille, krøllede, gammelmands meget, meget impotente del op i en. Den har lige kunne kaste en lille smule tagelig mosemand op i en. som åbenbart eller en af den af medicinske årsag har kunne gøre, at du kan kunne formere dig i en alder af 280 år, din var. Det var, ligesom, var mange uddeling skal nok klare det. men jeg har jo lovet mig selv og også, de andre på redaktionen har lovet hinanden også, at øh, det er vigtigt, at han, han tager det helt roligt, og så er de gryvet ved hende i dag, og faktisk var det i fredagsag, at hun havde fundet et godt afslappningsnummer til Anders, fordi jeg havde fundet sådan noget selvhypnose forleden, som ikke rigtig virkede, øh, men så øh, mener hun, og det tror jeg, hun har ret i, at øh, det her nummer øh, kunne jeg godt. Så Anders, hvis du er derude, og det er du jo, hjemme på divanen med fødderne oppe, Playstation og Xbox'en pakket langt væk, så øh, hør det her og, og falde lidt ind i dig selv og, og lyt efter teksten, Anders. Så skulle han, være helt rolig, den lille fyr på blædehovedet, som jo ligger derhjemme, øh, vi. Vi skal, mine damer og herrer, øh, til et værdifuldt og højt skattet indslag i dette program, nemlig øh, som musikken også indikerer. Nej, den indikerer det nemlig ikke, men det kan den komme til. Der var den. Ja, det er bingo-tid, mine damer og herrer. Har de øh, på nogen måde lyst til at deltage i denne konkurrence, så er det med at lave plade øh, 15 tal mellem 1 og 91. Og øh, man bestiller selv, hvor mange? Ah, 15 helst, ikke, men mindre kan jo også gøre det. Øh, og så øh, stiller man sig klar, sætter sig klar ved højtaleren, og så læser jeg tal op. Og hvis man mener, at man har bingo, jeg ja, så ringer man ind. 3 20 Siger tillidsbingo, og så tager vi den derfra. Det første nummer i dag er nummer 14. Nummer 14. Første nummer. Nummer 56. 56. Nummer 71. 71 er det tredje nummer. Det ville først, første række, hov, der er, hvis den lytter igennem. Jeg øh, tager røret af. Ja, jeg trykker her. Ja. Hallo? Det er Bingo. Nej, hvor er det godt. Tillykke her. Tak for det. Æh, hvem, hvem hvem har vi igennem? Jeg hedder René Stindtet. Hej René. Øh, Hej. Tak fordi dig øh, og tillykke, du har vundet en øh, de sorte spejder t shirt Hvor øh, ringer du fra? Jeg ringer lige nu fra den tyske motorvej. Åh, oh, er Vestgården Østgående, eller er det den nye mod Svendborg? Det er Vestgående. Og, og er du, har du passeret øh, for Odense? Jeg ja, er ja, forbi, forbi Odense, ja. Æh, og, øh, og altså ikke, endnu ikke ramt ved Fredericia, hvor skal du hen, om jeg må spørge? Jeg skal til Nørreby. Ah, det er også Fyn, ikke også? Jo, det er lige fem minutter. Æh, bor du i Nørreby, eller skal ja. du hen? H -h -h -h -h. Nej, jeg bor der. Aha. Æh, jeg bor der. Hvad laver du? Jeg er Er og øh, øh, har du på nogen måde øh, haft erfaringer med forholdet stofskifte? Nej, det har jeg ikke. heller ikke i omgangskredsen. Det er ikke det, jeg ved. ikke. Jeg tror ikke der er nogen der går med store skilte og siger, "Hey, det har jeg." Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok, men det er nogen, altså hvis man meget øh, altså hvis man, hvis man har måske det svært ved at tage på og og spise meget, øh, og hele tiden går på toilettet, så er den ved at være god. Okay. Men det er ikke no, der er ikke nogen, som, som udviser den adfærd? Ikke, ikke så bemærkelsesværdigt, som man lægger mærke til det, nej. Nej. Og erhvervsagelsordendør vil sige, at du så på en eller anden måde øh, forsikrer virksomheder mod skader? Det er rigtigt, ja. Hmm. Hvad er den mest populære skadesforsikring i øjeblikket? Jamen ikke, det er en brandforsikring. Det er vel det, de, meste, de fleste, de der mest. Og hvad er den mest øh, besværlige forsikring, at sagde jeg? Det ja, men der må være noget i, bunken, i bunden af bunken, som er meget, meget, altså termitskade, eller noget, som man siger, det, det er kun til de virkelig, virkelig, altså hvis man har så... Det er, kun, det er kun til kender, men det møder vi ikke så tit. Øh, men der er ikke nogen PFR-forsikringer, som I overvejer at drosle ud af sortimentet? Ikke det, jeg ved ikke, nej. Og brandforsikring er jo godt, fordi hvis det så brænder, så får man noget nyt, ikke? Jo, det gør man. Det er faktisk en meget god ordning. Jamen det kan man sige. Øhm, øh, øh, når du kommer hjem, René, så skal du være rar og sende en øh, e-mail en e til satansynsyns.dr.dk. Ja. Og så i emnefeltet, så skriv, øh, vores datter er et mirakel. Det er hun jo Har du en datter? Ja, jeg har. Og, i himlens, øh, og, og ja. hvor gammel er hun? Hun er 22. Det, øh, nå, nu lyder det. Nå, ja. Ja. ja. ja så Der er hun er... så også en datter. Hun også er, et er du bedstefar, René? Ja, ja, ja. Du lyder meget ungdomlig, vil jeg sige. Er en bedstefar ved være. Hvor Nej, gammel er du? Det er, er jeg nok Jeg er 3,40. Ja, ja, så har du da også været hurtig. Så har du været meget hurtig i gang. Ja. Hva, hva, hvordan, hvordan gik det for sig? Du var ja, men, 21, René. Ja, jeg var faktisk kun 20. Du var... Verden lå for dine fødder? Ja. Og øh, hvad skete der så? Ja, så ja, men, øh, du gjorde hende med barn? For gammel nok til at gøre med barn og få unge til at have hørt om prevention, eller hvad? Åh, oh, I simpelthen no. Og det var ikke det var næppe planlagt øh, som 20 år. Jo, det, det, var, det var det faktisk. Det var det? Ja. Besynderligt. Og dog fascinerende. Øh, og så, øh, men så, hvor længe havde I så kendt hinanden? Åh, oh, jamen det havde vi siden 8. klasse, tror jeg. Ja, okay. Og det, det var planlagt den første børn og så konens karriere efterfølgende, okay. for at være helt omvendt og så har du øh, senere taget assurondørkurset? Ja, det, nej, det gjorde jeg så siddelykkende. Din... Jeg behøvede ikke blive hjemme det var jeg dårligt til. Det går også, øh, det ser så fjollet ud i indlæg der. Men øh, havde du øh, hvad, hvad, hvad er din hvad er din øh, blevet? Hun er sociale og i dag. Nå, så det er hendes skyld, at vi skal betale 30 milliarder mere i skat hvert år fra næste år? Ja, jeg har til den fordel, at jeg får nogle af dem tilbage. <laughs> <laughs> nej, just, det er 30 milliarder, de gik godt ud. Øh, har I fået flere børn, eller var det det? Nej, der har min sønner. Og han er 36? Ja, eller 19 i hvert fald, lige om lidt. Men det er jo på sin meget smart, fordi så er du 43, og, og, og, og de er jo næsten flyttet hjemmefra. Ikke kun næsten. 43, og børnene er flyttet hjemmefra. <laughs> det har min dybeste respekt, René. Jeg synes, du skal køre meget pænt og meget forsigtigt hjem, og, og så, øh, så, så sende den e-mail, så skal jeg sørge for at sende en trøje den anden vej. Og tusind tak, fordi du lavede med. Hvad, hvad skulle jeg skrive det jeg i Vores datter er et mirakel. Det er rigtigt. Og så naturligvis. Det det er ja men det er der også. Men det er fordi, nu brøvlede jeg. Men, ja. og, og, og, og så selvfølgelig dit navn, adresse og størrelse på trøjen, du vil have. Det gør jeg. Tak, og kør forsigtigt. Tak for det. Tak set. Hej. Hej. Ah, så skal vi have musik. Og har jeg sagt noget musik? Nej, det har jeg ikke. Så jeg skal se imellem for den her sætning til at leve, så længe at jeg kan kigge hen, så jeg kan se hvad for noget musik det er, at jeg gerne vil have, at jeg skal åh Jeg kan ikke se ned, for jeg skal se skråt ned. Ej, i himlens navn, hvad skal jeg gøre? Vi skal da have nummer 20, Henning. Nummer 20. Tak for tålmoden, kære lytter. Nu er der musik. Robin og Klerup. And it hurts with every heartbeat. Eller det hedder bare with every heartbeat. Vi er en plade kørende. Vi har en række, som er fyldt op. Og vi kører nu om hele pladen. Det næste nummer er faktisk nummer 4. Nummer 4. Så har vi nummer 26. Nummer 26. Og nummer 25. 25. Lange tasker. 66 lange tasker. Og der er en lytter igennem, når jeg høre. Hallo? Hallo? Ja, tillykke, Ja, til lykke! Flot, og tusind tak. Øh, hvem har vi igennem? Jeg hedder Heine. Sagde han hallo først. Jeg får nu at vide fra min øh, enorme øh, bagstæb. Der blev sagt, det må undskyld, Heine. du undskylde, hejne. Det er et eko. Det var et eko? Det var mig, der sagde hallo? Det tror ja, jeg altså rigtigt. Der er, ja, der er nu en øh, uenighed. Uh, Gry, Gry er i tvivl er du. Det bliver godkendt. Heine, det var mitko. Uh, det det det du, du skal ikke falde mit eko Puh, godt nok svært fordi er der noget, er der én en eneste regel, som bliver håndhævet med den absolut hårdeste rigoristik så er det hallure. Hejne må ringer du fra. I Storby. Oh, Storby uh, er det Storby uh, Østjylland. Det er rigtigt, ja. Ah. Hvad uh, sker der i Storby, Heine? Jamen der øh, på mig ud hent i en børn ud børne her. Ha. Øh. øh tør man spørge, hvad er det er for nogle børn? Jamen jeg har en. Jeg har to øh, tvillinger på fire år. Så. Øh, to tvillinger og begge to er fire år. Ja, ja sådan plejer det jo at være med øh, sådan nogle. Øh, øh, mm. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Øh, hvad, hvad laver du øh, til daglig? Øh, jeg er IT-mand. IT-mand på den måde, at, at, at, at, at du... At du at, hvad, hvad, hvad laver du? Jamen, så har jeg med alt, hvad der har med EDB at gøre. Ah, er det, er det i, i offentlig eller i privat regi? Det kan man kalde semi-offentlig. Det er Energihorsens. Det er efterhånden privat, ikke også? Mm. Er det sådan, at... Øh, Storby, det er Julesmene Kommune, ikke? Eller det gamle Julesminde? det er korrekt. Som er blevet lagt sammen med Hedensted og... Tørring og Uldum. Uldum, ja. <laughs> ja. Og hvordan går det for dem i Tøring Uldum? uldom? Fordi at, øh, jeg, jeg har fornemmelse af, at øh, lige ved sammenlægningen følte Tøring Uldum sig i, det, i forvejen, hvor det slået sammen med Tøring og uldom, at, at måske som det tønde Har du indtryk af, om, om det ligesom er, er, det, er, den, er den løs den ulmende konflikt? Det er nu ikke noget, jeg har fulgt så meget med i. Nej, det, det ved jeg sørme ikke. I jules Men mene det... har det jo altid været... Det er jo der, det er jo der, det er der de fine bor, ikke? Altså ikke fine, muligt. men de, de, de er... Ja. Altså, pengene bor i Heddensted, og de fine bor i Hjulsminde, og så er der dem for Tørring Uldum. Det lyder rigtigt nok, ja. Øhm, men så er det også klart, så hører man så meget for hvad ligger der i Tørring Uldum? Ingen Hvad ligger der i Tørring Uldum? Egentlig? Ingen <laughs> Det ved jeg faktisk, ikke der ikke har. Be I benhårde hegnet, det er I altså. Ja, Hva ja. Hvad ligger der i Storby? I Storby, jamen det er jo et herligt lille lokalt fund. Men, øhm, hvad, er det, hvad, det det, hvad er Storby berømt for? Øh, tror, vi er vel egentlig ikke berømt for noget. <laughs> det ved jeg, sørger mig ikke. Har du boet der længe? Ja, uh, seks år. Ah, okay, så er du heller ikke... Hvor er du fra oprindelig? Åh, uh, jeg har boet lidt omkring. Men er du... Hvor er du født? Øh, uh, i Lemvik. Ah, det er, jo, det er oppe i, i Thy, ikke? Nej, det er ikke rigtigt. Nej, <laughs> øh, du skal ikke en gøre visningen. det er jeg <laughs> øhm, Jeg hørte, og jeg vil ikke undgå at høre At du lige viste af med det afviser af Blinklyset i din bil Ja, jeg holder jo ind til siden for at tage i telefonen Det er meget pænt af dig at gøre det også Men øh, er du sød lige at og, og, og Føre telefonen ned til, til blinkrelæet Så jeg lige kan måske lige høre hvad det er for en Ja, det er jo lang tid siden man brugte blinkrelæ Ja, men øh, den der simulerer blinkrelæ Ja, jeg ved ikke om du høre noget Jo, sagtens så må du jo komme med et skud. Ja, den er ikke så svær, som jeg havde troet. Øh, det er en dieselbil. Det er en dieselbil, det er øh, Og det begrænser, det er jo noget, men... Øh, oj, navn, og du har tvillinger, så altså, det kan jo ikke være for meget guldpladebil. Øh, jo, kunne man teksten set måske godt have den på, hvis det er bredt nok for, øh, Jeg tror... Øh, det er en dyb blinklyd. Jeg tror, vi er ude i en... Øh, er det en Opel Vectra? Nej. Det er, det er simpelthen... Nej, det er du egentlig ikke. Det er alle tvillingforældres øh, bil nummer 1. Det er næsten en partner. En Peche partner Det er første gang, vi har den igennem i programmet. Det er et meget smuk blinklys vil jeg sige. Men det lyder som noget øh, mere eksplosivt. Ikke fordi Peche partner er eksplosiv på nogen måde, jeg tror det var sådan mere sp sports. Men nu er den jo også en sports. Der råder jeg mig ud i noget. Øh, det er en dejlig bil. Sådan det, ja. øh, Tusind tak, fordi du ringede ind, Heine. Øh, når du kommer ind med tvillingerne ja. i god orden og du har stunder tid, så send en e-mail på til snabel, A, snabel dk, og ja. i emnefeltet øh, så vil jeg sidde og skrive Partner. Det skal jeg gøre. Og så naturligvis din navn adresse og størrelsen. Det er bare i orden. Tak og helt sikkert vil du have rart at gøre det. Det skal jeg gøre. Tak for det. Farvel igen. Farvel. Er vi en del sol med loot? Uh, Ja, man kan jo gå ind og finde uh, musikken, hvis man har lyst, uh, og uh, det håber jeg, for uh, det er noget, jeg selv har fundet. Uh, men jeg, skal også, jeg lover i morgen uh, at spille også noget uh, musik, som ikke er, er uh, weirdo-musik, men for pokker. Tænk på alle de mennesker derude, som uh, sidder og aldrig får noget koda. Det gør de i dag. Uh, vi er ved at være ved vejsen, men alligevel er der tid til... Og jeg ved, mandag er en svær dag for mange, og i dag vil grødet være det, dag, fordi børnene er hjemme, hvis man har nogen og så ikke har nogen, så er der ikke nogen hjemme, øh, og det er efterårsferie. Øh, og et af de sidste ting, man overhovedet har nødt at tænke på, der, hvad skal vi have til aften? Øh, jeg har løsningen, for jeg har det, det nye nummer af familiejournalen, hvor der er æh, Inge Kaufelt æh, rådgiver om slankemad, og der vil jeg godt lige æh, anbefale en ret her. Fyldt koldellet med rød sovs. Man skal bruge 170 gram svinkoldellet. Det er ikke meget. En teskefuld plantemakkerin til stejning. Ej, jeg begynder allerede at blive sulten. 15 gram rasp, et lille bund persille og et fedt hvidløg af salt og peber. Og så til sovsten 100 gram rød peberfrugt, 50 gram tomat et fedt hvidløg og 30 gram DDV-joghurt. Det er de danske vækvogter yoghurten, og så salt og peber og noget blomkål. Det skal alt sammen høvles sammen efter nærmere opgjort øh opskrift, som vi desværre ikke når, fordi der nu er 15 sekunder til, at vi skal have her men øh, i himlens navn det er ret indlysende. Man skal holde det ene for sig, det andet for sig. To, det ene på en pande, det andet på en gryde, så går resten af selv. Man kan også bare lave noget grød. Lav i himlens navn noget fløjtsgrød. Det er ikke andet, masena, vand og så ned skaber. Det skal nok gå. Nu er virkeligheden kommet. Klokken er 16. Vi ses i morgen. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breithold og Anders Lund Madsen.